Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia most a civilrádióban Rádióban az FM 98 on Köszöntöm öket, Bányai Géza vagyok Ma három vendégem van az Utilapú hálózattól ami egyesületként működik 93-ot Magyarországon Várszegi Eszter elnök Olia D.N. munkacsoportvezető és Dancsács Réka alelnök. Sorrendben mondtam, ahogy itt ülnek velem szemben, illetve mellettem. És hát egy csak röviden az utiliapról. Annyit mondanék, hogy vagy 15 évvel ezelőtt a, az utiliapónak az akkori önkéntes munkatársa egyszer megkeresett, és nem is tudom, tehát több vagy egy alkalom, de hosszan beszélgettünk, és, és nagy nyomot hagyott bennem az, hogy az uti lapo ez egy milyen csodálatos dolog. Akkor az maradt meg bennem, hogy, hogy nemzetközi, önkéntes programokra csere fiatalok elmennek egy országba, különböző országokból, ha jól emlékszem, az is szempont volt, hogy egy csoportban, egy országból nem is talán több ember sem, és más országokba is ugyanúgy elmennek, azokból az országba, hova mennek. A lényeg az, hogy ez egy ilyen önkéntes valami, ami egy fiatalnak szerintem egy óriási dolog. Az a baj, hogy már én akkor nem voltam annyira fiatal, akkor, sem, akkor Magamnak nem tetszett annyira, de a maga lehetőség az borzasztóan tetszett. Hogy van ez? Igen. És ma húrt tartunk. Igen, jó estét kívánok! Uh, Vársz, ezt igen. Uh, igen, az uti lapú hálózata, hogy, ahogy mondtad, de igen, elsősorban, amit, amire gondoltál szerintem a táboraink, nemzetközi táborainkra gondoltál, a, a, mi egy nagy nemzetközi hálózat, a Service Civil International Magyarországi Tagszervezete vagyunk, és valóban a fő tevékenységi körünk az, hogy nemzetközi uh, építőtáborokat szervezünk, tulajdonképpen a világ összes pontján. Partner, építőtáborokat? Építőtáborokat, igen. a táborra szerettem. Igen, igen. Hát ez tulajdonképpen <gül> az, úgy kell elképzelni, hogy két-három hetes, többségében két-három hetes táborok, ahova összejön 10-15-20 nemzetközi önkéntes. Mm -hmm. Valóban egy országban maximum két ember. Ezek nem hat. olyan tömegesek, mint régen, amire iskolába mentünk, építőtáborokban. nem, nem, nem. <gül> Nem, és hát tulajdonképpen az a lényeg, hogy valamilyen szervezetnek, helyi szervezetnek segítünk. Ez nagyon sokszor fizikai munkát jelent, tehát valamit újjá kell építeni, mm -hmm. valamilyen területet rendezni kell, van nagyon sok szociális jellegű tábor is, tehát én például életemben először, amikor voltam ilyen táborban, én egy menekültáborban voltam Belgiumban, mm. De nagyon sok, tehát lehet menni gyerekekkel, gyerekeket táboroztatni például. Az a lényeg, hogy a helyi közösségnek valamilyen segítséget nyújtsunk, és tehát ez az egyik lényege, a másik pedig az, hogy nyilván ez adta két-három hetes közös munka alatt a, a különböző kultúrákból hogy ő emberek megismerik egymást, jól érzik magukat, gyakorolják a nyelvet, nagyon sokan emiatt mennek ki először. És, és tulajdonképpen ezeket szervezzük, ide, küldünk ilyen Mennyi ideig tart egy ilyen tábor? Két-három hetes általában, Két de vannak hosszabbak is egyébként. De ilyen. ha már itt tartunk, ugye én azt mondtam, hogy én már kiöregettem, már akkor is gondoltam én, de valóban kiöregettem, vagy még elmehetett. Egyáltalán. Nem, abszolút nem. Igen? Se, abszolút, mert senki nem mert én nagyon fiatalok vagytok, és talán ez ijesztett meg, mi akkor is volt egy nagykor különbség már. Hogy... Nem, úgy tüntetjük fel a táborúinkat, hogy 18-99 éves vannak, korig lehet menni, uh -huh. és én is voltam többször is olyan táborban, hogy voltak jóval idősebbek is, uh -huh. tehát már bőven nyugdíjas korukat élő uh -huh. hölgyek és urak. Amúgy nagyon-nagyon jó volt ez, mert olyan tapasztalatokat hoztak magukkal, olyan élményeket tudtak elmesélni, amiket így nyilván teljesen csak fiatalok között nem hallhattam volna, illetve hát történeteket is mondanak, más szemléletet behoznak, úgyhogy nagyon-nagyon jó, hogyha idősek is vannak. A nyelvet említetted, mi van valami mondjuk az angol a közös nyelv? Általában, igen, ez minden táborban fel van tüntetve a táborbeírásnál. beszélnek angolul. Hát általában az angol a közös nyelv, uh -huh. igen, mert azt, azt beszélik a legtöbben. Néhány esetben van, hogy, hogy francia vagy spanyol nyelvet szoktak írni ilyen anyanyelvű területeken, de, de általában 90%-ban angol. De egyébként el angol. lehet menni olyan helyre is, ami ilyen nyelvet az ember például egyáltalán nem ismer. Persze, Igen. hiszen a, a tábor, tehát az önkéntesekkel angolul fogunk beszélni a közös nyelven, Aha. a helyiekkel pedig mutogatással. Mert tulajdonképpen ez azt is jelenti, hogy ha ti szerveztek egy tábot Magyarországon, akkor ti álltok a szervezőkkel együtt. Igen. A Atom. magyar oldalon, Igen. ugye? Igen. De hogyha elmegy valaki, jelentkezik egy másik országból övő táborra, akkor pedig az ottani, ez a S.C.I. szervezet, ugye? Nem az S.C.I., ez a, igen, a SCI igen. Az S.C.I., az S.C.I., Ez az ő munkatársuk, vagy önkéntessük az, aki, aki részt vesz a táborba. Tehát, mm -hmm. tehát az ottani útilapú mondjuk úgy. Igen, Egyébként igen, szerintem az útilapú nagyon jól nép, sokkal jól, mint az a, ez, a, ez a S.C.I. Igen. Mi is adunk itthon táborvezetőket mm -hmm. minden táborhoz. Ez azt jelenti, hogy felkészítünk egy-két közülnök való önkéntest. Minden, ami szükséges lehet ilyenkor, akár is. És ö, ugyanígy, ha kimegyünk Csehországba, akkor ott lesz két cseh, aki az összekötetést tudja biztosítani a helyiekkel. Tehát, hogyha valami probléma van, ő meg tudja ezt oldani, hiszen beszél csehül, angolul. Uh -huh. A táborok azok hogyan szerveződnek? Tehát milyen, mi kell ahhoz, hogy valahol létesül egy tábor? Hát, kiszoktunk küldeni egy felhívást itt Magyarországon, azonban mi azt szeretjük a legjobban, hogyha hallanak rólunk valahol szervezetek, önkormányzatok, és azt mondják, hogy hű, hát nekünk is el kéne a segítség, és megkeresnek minket. Szoktunk ilyen megkereséseket kapni ősszel, télen, és felveszük velük a kapcsolatot. Ezek általában táborok nyára vannak időzítve? Igen, uh -huh. azért, mert ugye egyrészt az önkéntesek és ekkor érnek rá, nem kell fűtést fizetni uh -huh. a szervezetnek, illetve. Igen, de ez azért minden szakmaira. A lelki meg ilyesmi is Igen. egyszerűen megoldható. Persze, hát akár sátorban is. Ehhez hozzá is járul egyébként, elnézést, hogy már is közbekérdezek, de hogy ebbe ez egy ilyen vállalaton puritán Igen. környezetben Igen. megy az ember. Igen. Tehát ez, ez ne. Tehát az építőtábor az az olyan értemben helyén való, igen. hogy nagyon egyszerű Igen, igen, igen. Tehát elátás, nem arról szól, hogy ötcsillagos szállodákban vagyunk, mm. bár én voltam már egyszer Németországban kastélyban, de <gül> <gül> és ez volt az első. De vannak olyan, amikor, vannak olyan táborok, amikor eleve írjuk, hogy tábor lesz, itthon, na, sátortábor lesz. Uh -huh. Itthon nincsen, de külföldön van olyan is, ami teljesen buritán, hogy még a mosdási lehetőségért is menni kell. Van, aki mm -hmm. ezt szereti, hogy akkor az teljesen minden a nulláról. Itthon azért biztosítjuk a, az alapvető igényi dolgokat. Mm -hmm. a, és a, a partnerekre visszatérve, tehát megkeresnek minket, elkezdünk velük beszélgetni, ugye beszélünk arról, hogy miért akarják, nekünk mi a fontos, mik a szervezeteknek az értékei, hogy ezek egyeznek -e, illetve az, hogy hogyan tudunk valóban segíteni ott nem azt csináljuk, hogy elkezdünk és befejezünk egy projektet, hanem inkább egy ilyen kezdeményezést, egy lökést próbálunk adni a helyi uh -huh. dolgoknak. És, egy pillanat. Ez, ez egy érdekes dolog, mert tulajdonképpen ez úgy tűnik, mintha egy kicsit kívül is esne a, a, a tábor szervezés gondolatán. Tehát ez már egyfajta ilyen... Ez egy ilyen közö helyi közösség Igen, igen, igen, igen. Erről szól. az a legfontosabb, vár... hogy elmenjünk valahova, ott négyeképpen nyomot hagyjunk, de -ha. nélkülünk is tudják utána csinálni. Tehát inspiráljuk egy kicsit a, a falut, a kisváros vagy akár nagyváros lakóit, adjunk egy kis lökést, kedvet, lehetőségeket, illetve hát akkor ott van tíz ember két hétig, az, azért az jelentős munkaerő is, tehát sok mindent meg tudunk csinálni, azt nem mondom, hogy be is akarjuk fejezni, hanem tényleg az a lényeg, hogy hozzunk be új dolgokat, és segítsünk. De ez például azt jelenti, hogy mondjuk van egy kisváros, mm -hmm. mondhatunk valami konkrét példát? Mondhatunk, Na. szerintem például Oli az egyik gyermekotthonunk, a Tisza Ö, ö, gyakorlatilag arra épül fel, hogy a tisztodabi gyermek otthonban van az egész tábor. De azok kastélyban laknak. Nem, most Nem? már egyébként régen, régen a kastélyban laktak, Aha. igen, de most már egy, egy külön épületben. És hogy ebben a táborban tíz nemzetközi önkéntessel tíz napig azon dolgozunk, mert hogy a nap úgy van felépítve, hogy együtt dolgozunk minden délelőtt a gyerekekkel. Azon, hogy, a, kast, hogy a, a kastét is, igen, ahogy említetted, illetve az ő egész környezetüket, a parkjukat, a, a kis termeiket, helyiségeiket, kicsit dekoráljuk, renováljuk, rendbe rakjuk, kertészkedjünk. Mm -hmm. Tehát, hogy így együtt tápoljuk az ő környezetüket, és hogy ők ezt szokják meg. Tehát, hogy valahogy tanuljanak rá arra, hogy velünk először egy ilyen, tehát, hogy ez nekik egy ilyen baromi nagy élmény, hogy nem tudom, tehát hogy a beszélgetésünk előtt, amikor ugye említettem, hogy, hogy tájvani önkénteseink mm. voltak, és akkor ott őket elnevezték, nem tudom, Jackie Chan-nek, és, <síthat> és, és akkor, hogy <síthat> Jackie kicsen is az ő kertjét ő, ő gondozza, és, akkor a, és hát egy, egy elképesztő élménye, hogy a, a spanyol, a cseh, az olasz, a tájváni önkéntes, mi magyarok, és akkor ott a, a gyermekotthon lakói is, és akkor ez már akkora múk, hogy a, a nevelők is beszállnak, és Igen. akkor ott ő, Öm, Na, akkor egy kicsit kirántja az egész társaságot abból a magyar mélabúvon, ami általában van. Igen, Aha. abszolút. De azt mondták, Na, és hogy ez mondjuk, nem ha veszük a tiszadobot, ha jól értem, akkor ott az egy ismétlődő program, Igen. tehát ők többször adnak lehetőséget erre. Minden évben, gyakorlatilag most már a 12. évben. Ez, ez a, a legrégebbi kapcsolatunk. Talán. De egy helyen Igen. csak mondjuk évente egy van vagy pedig vagy pedig egy, mondjuk lehet három-négy egy hmm. után. Lehetne három-négy, de Aha. általában sem a, a partnereknek sem, nekünk nincs a kapacitásunk, hmm. hogy igen. ennyit megszervezzünk igen. sorjában. Tehát szúságosan kibillenteni ki a napi menetbe azért a Igen, igen, igen. De akkor vissza-vissza-vissza járnak. Igen, Aha. igen. És hát ők ezt várják is, hogy akkor megvan az az időpont, amikor lesz a nemzetközi tábor, és Tetsz, hogy ők előre <gül> jönnek a kis taricskával, és baromire élvezik. Egyébként, ha már ott tartunk, ez a hatás, ez azon kívül, hogy, hogy jó móka. Ezt is hogy hogy valahol, hogy mondjam, tehát visszaköszön abba, vagy ott a tartásban vagy a perspektívába, amit látnak mondjuk a gyerekek maguk előtt. Mm. Abszolút, abszolút. Mm -hmm. Én azt gondolom, hogy... Hogy nem csak azért, mert hogy egy teljesen más perspektíva az, hogy, hogy látni ezeket a fiatalokat, mm. akik jönnek, és, és teljesen más kultúrából. Tehát, hogy ezeken a, ezekben a táborokban vannak ezek a nemzetközi esteink, amikor ők bemutatják, hogy honnan jöttek, mm. amikor, amikor egy olyan ízelítőt, vagy egy olyan mintát adnak, amit érdemes eltanulniuk. Uh -huh. Amit mondjuk valószínűleg ott a kis faluban még akkor is bármennyire is igyekeznek a nevelők. Tehát egy olyan élmény közelívé nem tudják tenni. Uh -huh. Mint első kézből, hogy mondjuk ott egy, nem tudom, eljárunk együtt egy olyan bolgár táncot, amit egy bolgár fiú mutat be. Uh -huh. Tehát, hogy uh -huh. ez egész más. Hogyan Tudjátok azt megoldani, egyáltalán meg lehet -e oldani, vagy szándéke, hogy a, mondjuk az a tíz, hány ember van egy csoportban? Tíz, tizenkettő? Hát. 5, hát. 5 igen. Te De, de ]nek van egy. Ez a partnertől függ, hogy, hogy hány mm. embernek tudsz állást biztosítani, mm. megétkezést, mm. tehát hány emberre van szükség. De te... van, egy, van egy méret, ami fölött például már nem szívesen csát. Rugalmasak vagyunk szerintem ebben, de. Már vagy... csak a megineszem okay. őt a építő mm. 600 gyerek ment egyszerre, <gül> hát, <gül> hát azért, az azért nagyon egészen más hozzáállást igényel. Mint én voltam táborvezető, azt mondom, hogy azért 20 fő fölé nem. Tehát ennek a kis csoportja. Legét, mm -hmm. meg kell Igen, őrizni. igen. Ugye, erre közvetlenek lesznek a kapcsolatok. Másrészt azért tehát fiatalokról van szó, van, van szó, tehát így 20-25 éves fiataloktól nem biztos, hogy el lehet várni, hogy 30 embert így Mek nagyon ez jó elvezetse. Azért a pokor, igen. Másrészt azért én voltam ötfős táborban, az nagyon-nagyon jó családias, inspiráló közeget tud létrehozni. Akiben voltam kíváncsi, ugye említettet, hogy még nyugdíjasok is elmennek, hogy, a, mm -hmm. hogy az a mondjuk tíz ember, aki ilyenkor összekerüli, azok nem ismerik egymást, hiszen egy mindenféle országban vannak. Hogy hogy, hát, hogy lehet elkerülni azt, amit mondjuk társas utazásnál ugye előfordul, hogy összekerül mondjuk 15 ember, akik végül utálják egymást, és, és, és, és olyan fura szokásaik hmm. vannak, hogy megőriítik egymást. Itt szerintem a kulcs az, hogy egy közös célért dolgozunk. Uh -huh. Tehát ők, hmm. ők tehát föl is készítettek az embereket? Igen, tehát a, a, azoknak, akik megelemennek külföldre, azoknak tartunk egy félnapos felkészítőt. El, egyrészt olyanokról, hogy mit vigyel magaddal, mire számítsz, tényleg nem csak dolgozol, hanem lesz egy kis buli is, vagy mennyi pénzzel készülj. Másrészt olyanokat is tanítunk nekik, tehát szimuláljuk a lehetőséget, hogy mi fordulhatnak elő ilyen konfliktus helyzetek, hogyan érdemes megoldani. Uh -huh. Játszunk nagyon sokat velük, eleve a táborainkban is egy fő eszköz a játék, tehát felnőtteknek szóló uh -huh. játék, oktatójátékok, vagy eleve csapatépítő játékok, tehát arra nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hogy egy csapat kialakuljon amikor a táborvezetőinket készítjük föl, mindig azt mondjuk, hogy az első két nap az csapatról szól, tehát csapatot építünk. Igen, pont ez akartam kapcsolni, hogy, hogy a, táb a helyi táborvezetőnek egy dolga is az igazából, hogy egy csopordinamikára odafigyeljen, Igen. és hogy ott kezdjük, hogy ilyen kis jégtörő játékok, hogy hogy közelebb hozzuk őket, és onnantól kezdve, amikor együtt elkezdünk dolgozni valamiért, úgyhogy már ezekkel a játékokkal részben megismertük egymást, akkor hihetetlen intenzíven gyorsan beindul ez a, ez a, ez a csapatműködés. És előfordul olyan, hogy, vagy egyetem már a szó annyira, hogy mondjam, találkozik a megfelelő emberrel, de előfordul -e olyan, hogy valakinek azt kell mondanátok, hogy inkább, inkább ne menjen. Persze. Mert, mert, mert fog okozni látszik rajta, hogy mm. nem fog beilleszködni. E, minden jelentkezésnél kérünk egy nagyon rövid motivációt, mm -hmm. ami eleve már furcsa, azt az próbáljuk kiszúrni. Igen, egy írásos mm -hmm. dolog, de nyilván, ha furcsa, akkor próbáljuk kiszúrni, kiszúrni akkor személyes találkozást javaslunk, mm. és illetve az első felkészítőn is azért látjuk, közbe hogy hogyha lenne, ilyenre még nem emlékszem, illetve a táborvezetőnek megvan az a joga, ha valaki nagyon-nagyon megszegi a tábor szabályait, meg tehát nem kiugról fér bele oda, kiugróan viselkedik, mi? akkor hazaküldjük. Haza, haza, Talán éppen nálatok igen. volt a ti táboratokban Ö, egy ilyen példa. Nálunk volt egy elég szélsőséges eset, igen. Ö, itt az történt, hogy volt egy elég idős úriember, akivel igazából az égvilágon semmi probléma nem volt úgy a táborban, de azt éreztük, hogy nagyon-nagyon megnehezíti a csapat épülését, és kiderültek különböző, pszichiátriai problémái, uh -huh. és uh, annyi történt, hogy a következő táborban megkértük, hogy, hogy válaszon valami mást, tehát, uh -huh. hogy nem. Uh -huh. tört, tehát nem kellett azért elkizárni nem, őt, nem, vagy valami. Nem, nem, nem, nem. Csak, csak, csak, csak, hogy ő maga sem érezné uh -huh. igazából jól uh -huh. magát még uh -huh. egyszer, hogyha ugye nem, nem ugyanúgy. Ah, mert akkor ilyenkor az is előfordul, hogy tudtok ajánlani egy, egy másik Persze. fajta Persze. tábort, ami abba, ahol a körülmények mások. Persze, abszolút. De Itt, mivel egy hálózatnak a részei vagyunk, ezért megvan az a kapcsolat a külföldi szervezetekkel, hogyha érzem, hogy valaki önkéntesük problémás, akkor jelzem nekik, beszéljenek vele, mi volt ez. És esetleg volt olyan, hogy mondtuk, hogy hát többet, semmilyen táborban ne küldjétek el az illetőt. Nem ez az utolsó gondolat, jövünk vissza. Terelera terelera terelera terelera terelera terelera terelera A most című műsorunk, a civil rádióban Bányai Géza vagyok, az Ütülip úti lapú hálózatnak a munkatársai vannak itt, Várszegy Eszter elnök, Döntses alelnök és Ole Adrián munkacsoportvezető most máshogy mondta a neveteket mint a de hát ezt úgyse lehet most látni és hát éppen nevettünk azon, hogy, hogy a zene előtt egy, egy sikerült a témát, egy ilyen alacsony, alacsony poénnal, hogy mondjam, lezárni, ami szerint éppen egy ilyen problémás esetet tárgyaltunk ki. Hát azért mégis elmondom, hogy amint mondtad, ez egy, egy, egy, egy nyugat-európai hajléktalan pérfi volt szó, és ez csak azért érdekes egyébként, hogy azért nem annyira gázot hajléktalannak lenni, hogyha elmehet azért egy ilyen táborba. De igazából ez, ez fontos dolog volt, hisz senki sem szeretne egy olyan uh, táborba elmenni ismeretlenekkel, ahol veszélynek van kitéve, szóval És uh, ezért nagyon érdekelne, hogy titeket hogyan készítenek föl, hisz ezek szerint azért tudjátok, az, hogy hogyan kell szelektálni, hmm. vagy hogyan kell bánni az emberekkel. De, mint kiutazó önkéntesekre kérdezel, vagy a táborvezetőkre? A táborvezetőkre ha. és a szervezőkre. Ha. Igen, hát a, a táborvezetőinket, őket jobban felkészítjük, a utazó önkénteseknek van egy ilyen délutános program, a uh -huh. táborvezetők két-három napos felkészítést kapnak, Igen. És, és hát erre, erre sok időt szánunk, hogy a konfliktus kezelése, hiszen a táborvezetőnek azért ez fontos feladata, hogy nyilván egyrészt a nyelvi tudása miatt is, hogyha valami szervezettel van például konfliktus, ilyen is szokott lenni, vagy a, a csoportok mindenképpen kell tudni akkor angolul, és, és az, az adott országban. Ország persze, nyelvén. persze, ez nagyon fontos, hogy, hogy valaki De akkor az, az, az a az egy helyi ember szokott lenni. Hát az országon belül, igen. igen. Tehát van, nem egy magyar öm... ember utazik ki, hanem ismeritek az ottani tehát, a igen, tehát igen, igen, külföldön. A, igen. Az adott országnak a táborvezetője itthon pedig általában egy az önkénteseink közül, vagy kettő az önkénteseink közül. Vagy pedig próbáljuk bevezetni azt, hogy az egyik táborvezetőt mi adjuk, mint útélepú hálózat, az egyik mm -hmm. önkéntesünket, és próbáljuk arra visszatni a partnereket, hogy ők adják a másikat. Hiszen akkor megvan az a nagyon-nagyon helyi tudása, mm -hmm. hogy tudja, hogy ki a vízvezetékszerelő, ki a voltosnéni. Mi pedig tudjuk azt, hogy hogyan működik az egész rendszer, de nyilván a partnernek a táborvezetőit is felkészítjük. Egyébként senki nem gondolná, de a táborvezetésnek is viszonylag komoly szakirodalma van. Tehát e, ilyenre is tudunk támaszkodni a felkészülés De során. De ezt ti valahol ezt külön tanultátok, hogy az egyetemen ez van érve. egy ilyen felkészülés ára, vagy ez, ez nem kapcsolódik? Ez ilyen útilapú és esziáj tudás, Igen. azt Igen. hiszem, tehát ez az évek alatt, egy évtizedek alatt összegyűlt tudás. Akkor van egy csomó ilyen belső Igen. felkészítés. Meg sok kívül azért azt mondom, hogy a legtöbb táborvezetünk. Már sok más egyéb táborban vagy részt vett legalább, vagy táborvezető volt. Uh -huh. Tehát, hogy uh, uh, például uh, én uh, nagyon sok ideig cserkészkedtem, és rengeteg táborunk volt, uh. és akkor ennek kapcsán is kerültem be, hogy, uh, hogy akkor, ha volt tapasztalatom, akkor azon kívül nem uh, szerencsére, vagy nem tudom, Azért rengeteg ilyen szakmai dolgot is tudunk, mert hogy sok pszichológus hallgatónk is van. Aha. És akkor így igazából eléggé megalapozott ez szakmailag is, hogy mit kell A Tessék! A rékának adjam meg azt, hogy nem akartál mondani valamit. Ja, még a tevorvezetőkkel te kapcsolatban a felkészítésed. Tehát hogy csinálunk egy ilyen tréninget, ez belső tréning, de emellett nagyon fontos azok a személyes kapcsolatok. Tehát, hogyha kérdése van, én találkozok vele esténként, levülünk, vagy sör mellett megbeszéljük azt a témát, a félelmeit kibeszéljük. Elmondom, hogy nekem mi voltak, mik voltak a tapasztalataim, mik voltak a kudarcok mit, hogyan lehet megoldani, mm -hmm. és uh, igazából az útira nagyban erre épül, mm. ezekre a, a személyes beszélgetésekre, beszélgetésekre segítségekre. Igen. Igen. Igen, illetve én azt még szeretném hozzátenni, hogy... Uh, te, hogy, uh, hogy azért ez most na nagyon ilyen ijesztőnek tűnhet, táborvezetőnek lenni, azért azt tudni kell, hogy, hogy alapvetően, mivel egy csoportban uh, dolgoznak az önkéntesek, tehát ott van egy csoportdinamika, tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy a táborvezetőnek fantasztikus konfliktuskezelőnek kell lennie, persze minden segítséget megadunk, tehát nagyon sokan, mi is 22-3 évesen voltunk először mm. táborvezetők, úgyhogy ez nagyon nagy tapasztalat egyébként nekünk mm. is, nekünk is volt, hogy kérdésünk volt, akkor volt kinek telefonálni, tehát, tehát azért nem egy ilyen nagyon ijesztő dolog, illetve a másik, ami nagyon fontos, és ez az SCI-nek is alapelve, hogy mi ugye a fő célkitűzésünk, ugye a béke fenntartás, illetve béke szervezet vagyunk tulajdonképpen, és ennek jegyében mindent csoport, tehát a csoport együtt, próbál megoldani, tehát ha mondjuk felmerül egy bármilyen konfliktus egy táborban, akkor ez nem úgy tűn, nem úgy ö, működik, hogy a táborvezető kitalálja, hogy akkor most én hanem a csoport megbeszéli, és az igaziból nagyon-nagyon fontos alapáv, hogy de ez demokrácia mm -hmm. tulajdonképpen, mm -hmm. ugye ez az alapja, hogy együtt ugye. beszélünk meg mindent, ö, megpróbáljuk megoldani a problémát, mm -hmm. ö, és hogyha ha a csoport együtt nem jut megoldásra, akkor igen, valóban vannak mm -hmm. ilyen extrém esetek, hogy hogy valakit hazaküldenek a táborból, de azért ez, ez elég ritka. Tehát, előfordul, de azért nem ez az általános. Azon gondolkodtam, ugye ti önkéntesek vagytok. Igen. Igen. És mindenki az úti lapunkban önkéntes. Igen. Hát persze a civil rádióban is mindenki önkéntes, és Igen. mégis igyekszik professzionális, hogy mondjam, minőségben letenni valamit az asztalra, és rá tudok is, azt látom, hogy, hogy ebben nagyon sok energiát fektetettek hmm. bele. Most ez így van. Ez ezt tulajdonképpen, hát, mert ez majdnem olyan, mint úgy beszéltek róla, mintha ez egy főállás lenne, vagy valami <gül> ilyesmi, tudod, vagy egy vállalkozás legalább. Hát próbáljuk tényleg a lehetőleg magasabb színvonalon csinálni, és én úgy tartom, hogy ha valaki elvállalta, hogy ezt a akár a legapróbb feladatot megcsinálja, akkor megcsinálja, hiába mm -hmm. nem kap értefizetést. De e mennyi időt vesz el, általában? Jó, nekem, meg az esztének szerintem extrém eset, egy legtöbb önkéntesünk szerintem egy heti két-három órát foglalkozik mm -hmm. a, az utilepúval, munkacsoportvezetők egy picit többet. Mm -hmm. Vannak olyan önkéntesünk, akik pár havonta be jönnek hozzánk, segítenek, nagyon mm -hmm. nagy segítséget nyújtanak, de nekik nem ők nem tudják azt megtenni, vagy nem szeretnék, hogy minden napjuk, vagy minden hetük mm -hmm. erről szóljon. Szerintem ez egy nagyon nagy erőssége is, pont az úti lapunak. Az egyik az, amiről beszélt, hogy ez teljesen egy ilyen belső motiváció. Azért vagyunk itt, mert ezt nagyon szeretjük csinálni. Uh -huh. A másik pedig, amit Réka mondott, hogy ez nem egy ilyen kényszer. Tehát, hogy nincs az, hogy most hogy elvárom tőled azt, hogy menjél elégs táborba, hogy rendezd ezt vagy azt, hanem ami a kedved, az igényed és az időt szerint belefér, azt csináld meg, meg, és, a, és arra kapsz tőlünk egy nagyon jó hátteret, egy nagyon mm -hmm. jó támogatást. Mm -hmm. Tehát, szerintem valahol ez az, ami, ami bennünket is nagyon összetart. Ahogy mondjam, a, a hálózatom, hogy egyesületem belül, ugye, szándékosan hálózatnak nevezitek. Miért? nem két dolog jött. Az egyik az, hogy mivel hogy ez egy ilyen világhálózat tulajdonképpen. A másik pedig, ami nekem úgy tűnik, hogy ti magatok is úgy, úgy működtök, mint egy hálózat. Tehát van egy ilyen, ilyen, kis, ilyen kis terjedés, igen, ilyen kis bokrocskákból áll, igen. vagy ilyen kis csomópontokból. Tehát nem igen. egy hierarkis szervezet, Nem, ugye? egyáltalán nem. nem. Ö, igen, ezt szoktuk is mondani, hogy ah. uh, tulajdonképpen az útilapú, és én is ezért nagyon szeretem az útilapút, hogy, hogy uh, persze van egy vezetőség, meg, uh, meg elnökség, de igaziból, ha valakinek van egy ötlete, akkor, uh, akkor azt nálunk meg tudja valósítani, akkor is, ha két hete útilapus, és akkor is, ha öt éve. Tehát, uh -huh. hogy, hogy ez nem... Uh, nem attól függ, hogy ki mióta van. Itt, ha valakinek van egy jó ötlete, és szeretné megcsinálni, és, és be tud lelkesíteni másokat, és van kapacitása, akkor mi mindenkit nagyon biztatunk, hogy bármit bármit csináljon. És akkor tulajdonképpen az igazodási pont azok valahol az alapelvekben vannak. Igen. Igen. Igen. Igen. Meg a közösségben azt gondolom. Tehát már az lapunk közösségében, magában. De valahol az a szó, az benne van, hiszen a, a közösségben, és már kapcsolódik, aki a tervekkel egyet tud érteni, nem? Persze. Igen. Persze. Igen. Ezt, ezt te említetted a békét. Van egy-két ilyen kiemelt pont? Vársz hát, Tulajdonképpen ez a, ez a kiemelt pont uh -huh. maga, tehát ugye egy béke, és a mi felfogásunkban a béke nem csak az, hogy nincs háború, hanem az, hogy az, hogy mindenki békében él egymással, tehát ez tolerancia, mm -hmm. egymás megismerését jelenti, és ezt nyilván minden szinten igyekszünk, igyekszünk mm. megvalósítani a, a saját működésünkben is, és ezek a, az egymás megismerése, az akkor gondolom rengetegen barátság szövő. Persze. Annak ilyen nézék, ilyen bútilapkus is már talánk. Már vannak, igen. múlt héten született egy Szóval ez működik, igen. Igen. És hát a nemzetközi barátságok is, tehát... Azért azt gondolom, hogy ezek a táborok, ezek az ifjicserék, ezek mind ö, olyan ö, intenzív élmények, hogy, ö, hogy ö, egyszerűen annyira szoros kapcsolatok születnek, annyira rövid idő alatt, mm -hmm. hogy, tehát, hogy például a mi két évvel ezelőtti táborunkból is épp a hétvégén találkoztam két önkéntesünkkel, mert hogy, mert, hogy annyira... Ö, is tudom, kinyitja magát az ember egy ilyen táborban, és ez <gül> nem <szintem> nagyon-nagyon... <gül> <gül> Illetve fontos még, hogy eddig csak a táborokról beszéltünk, ami ugye csak nyáron, vagy hát főleg nyáron, nyáron van, de az lap, az az egész évben is aktív, tehát nagyon sok munkacsoportunk mm -hmm. van, mm -hmm. akik, ugye ezért van, hogy van, aki csak nyáron aktív kéntesünk, de van, aki egész évben. Van egy munkacsoportunk, ugye Adri, ennek a vezetője, aki a hátrányos helyzetű fiatalokkal mm -hmm. foglalkozik egy gyermekotthonban, a futi gyermekotthonban, és vannak önkénteseink, akik heti szinten foglalkoznak a fiatalkorú kísérő nélküli menekültekkel, van egy munkacsoportunk, aki a Fórum uh, módszerével tart workshopokat, előadásokat, mm. tehát ez inkább kicsit ilyen színházasabb. Um, Vannak még a Peace messenger szó, ja, igen, a Peace persze. Messenger, igen, azt na, rég ha átadom a szót, <laughs> hogy, hogy ezt kifejtsd. Igen, tehát a peace messenger meg lényegében arról van szó, hogy, amit eddig nem említettünk, de az utilepúnak az alapértékek mellett egy nagyon fontos funkciója az, hogy rengeteget tanulhatunk, nem csak a tapasztalatokon keresztül, amiket így megélünk, de, de azon keresztül is, hogy próbálunk lényegében oktatni. Ez nem egy ilyen formális, mint az iskolában, hogy elmondom, hogy gyerekek, a környezetvédelem erről szól, uh -huh. hanem ahogy korábban egy kicsit említettem, hogy játékokat csinálunk, szemléletformáló játékokat, meg szimulálunk egy helyzetet, és utána megbeszéljük az élményeinket, hogy mit éreztünk ez alatt. És ezek nagyon sokszor hatékonyak olyan szinten, hogy akár így olyan beszélgetéseket hoznak elő, és utána, amiket így simán egy. simán nem lehetne indítani ez nagyon sokszor az emberekben megmarad, akár nagyon hosszú távon is. Mm -hmm. És a Peace Messenger munkacsoportnak a, a célja az, hogy a táborokban ezt a kisoktatási tevékenységet megvalósítsuk. Egy-két önkéntesünkre látogat a táborokban, egy-két napra, és ott egy kis workshopot tart. Előre megbeszéljük, hogy mi lenne az ideális téma az adott táborhoz, tehát egy fenntartható fenntarthatófalú fejlesztésről szóló táborban nyilván a gálya munkacsoportunk megy le, akik a környezet, tudatosság és fenntartható fejlődéssel foglalkoznak. Akik nem csak gálya, hanem még néha gályáznak is szó szerint. Ne, igen. Nem is igen, nem. igen, igen, igen. <gül> és csinálom kis játékokat, az önkéntesek elkezdenek ezen gondolkodni, hmm. beszélgetni, és lehet, hogy máshogy fordítják el, vagy elfordítják a vízcsapot, amikor csöpök, de ez uh -huh. egy nagyon alapvető, vagy nagyon uh -huh. kis ötlet, de, de a Peace Messenger-ek ezt próbálják így a fél év, hát a tavasztól nyári tartó időszakban felkészülni, minél szélesebb témakörökből, minél több részét részítenek megismerni, gyakoroljuk egymás között ezeket a módszereket, és hát próbálunk hatást kifejteni ilyennel. Uh -huh. És ezen kívül is megvalósulnánk az oktatás, hogy rengeteg tréningre pályázunk. Ez főleg az Európai Bizottságnak, az Erasmus Plus programjának a támogatásával külföldi partnereinkkel együtt csináljuk. És ezen megint szintén bárki részt vehet, és egy, egy főleg egyhetes tréningeken vesz, vehetnek részt. Itt szintén a témák bármi lehet a fenntartható fejlődéstől a béke oktatáson, a menekült kérdésről. A... De azért ezek kivételnékül úgynevezett alternatív. Minden, klémán. minden, Igen. minden. Nálunk a frontális Aha. oktatás az nagyon Igen. ritkán Igen. jön elő. Mindig a tapasztalatcsere, Igen. a tapasztalás a legfontosabb. Igen, tulajdonképpen nem formális eszközökre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, tehát hogy ez tulajdonképpen egy élménypedagógia, drámapedagógia, hogy, hogy, hogy, hogy az önkénteseknek legyen egy élményük. Például most egy példát, ha mondhatok Igen. erre, hogy könnyebb legyen elképzelni. Nekem volt az egyik táboromban csináltam egy nagyon egyszerű játékot, igaziból kártyavárat kellett építeni a ilyen kis csapatokban az önkénteseknek, és akkor ki voltak osztva ilyen szerepek, így húztak, hogy volt, aki vak volt, volt, akinek nem volt keze, volt, aki néma volt, és, és hát ez nagyon vicces igazi volt, tehát, hogy így az emberek, akinek nem volt keze, a lábujjával próbálgatta a, a kártyát felrakni mm. az asztalra, meg ilyenek, tehát, hogy nagyon vicces volt, és nagyon sokat nevettünk, de hogy valóban van ennek hatása, ezt, ez az utána való beszélgetés, mm. ugye, amit... Ami, ami tulajdonképpen a lényege az ilyen Maka, játékoknak. Akkor hogy, is úgy komolyra fordult. Igen, tehát hogy mm. ki hogy éli mm. át az egészet, és nekem volt egy önkéntesem, aki, aki otthon egy török, egy török lány volt, és ő otthon vakoknak segít mm. néha, és ő pont azt a kártyát kapta, hogy ő vak volt. Mm. És azt mondta, hogy oda itt hozzám, és megköszönte ezt a játékot, hogy igazából 10 percig volt bekötve a mm. ez nem, nem is egy ilyen hosszú dolog, és megköszönte, hogy igaziból most itt teljesen átalakult benne minden így a vaksággal mm. kapcsolatban és hogy én azt hiszem, hogy ez az, amiért csináljuk, hogy, hogy egy perces játék is hihetetlen. Na jól veszünk kell, a munkacsoportok is, és ezek a programok is nemzetköziek? Mm -hmm. Igen. igen. Tehát ez van én... amelyik, nem mindegyik. Mm -hmm. Tehát a tevékenység az itthon van, igen. de minden munkacsoport, majdnem minden munkacsoportnak van külföldi megfelelője, hálózat, mm -hmm. és így van itthoni meg külföldi mm -hmm. szint is. Mm -hmm. És próbáljuk, tehát próbáljuk ösztönözni arra az önkéntességeinket, hogy menjenek el és vegyenek részt a külföldi uh -huh. lehetőségeken. hogy... Ez egy táborban volt. Ez egy táborban, egy táborban volt. volt, igen, uh -huh. igen. Ez egy délutáni foglalkozás, egy peace messenger foglalkozása uh -huh. keretében volt ez a játék, igen. Uh -huh. Azért itt van ideológia, Persze, igen. igen, igen. Sokszor nem látszik, mert a látsz, ját, játéknak könyve ilyen nagyon sok. De ez, ez nagyon érdekes, persze, mert tulajdonképpen alapvetően ez egy, ez egy nagyon mélyen humánus ideológia, igen. amire, amit nem nagyon lehet jelzőkkel meghatározni, tehát ugye ez nem egy vallásos Dolog, nem, vagy nem egy... Sőt, mi abszolút, tehát nem is uh -huh. uh, vagyunk mindenféle vallástól és politikai uh, igen, meggyőződéstől igen, igen. függetlenek vagyunk, uh -huh. igen. Uh -huh. Ez általános uh, emberi jogok, amik, amik uh -huh. uh, alapján uh -huh. mi működünk. Uh -huh. De a, a, az hogyan oldjátok meg, vagy hogyan, hogy mondjam, hogyan érezheti valaki ki tudja fejezni valaki azt, hogyha mondjuk mondjuk egy, egy, mondjuk egy bizonyos vallásból érkezett, ami az ő számára nagyon fontos, és akkor együtt van valakivel, akkor azt valamilyen szinten mondjuk meg akarja osztani. Ez nem probléma. Nekem volt egy olyan élményem, hogy voltam... hogy legyen az lelkes környezetvédő, azok is szeretnék megosztani. Ne, nem probléma, Igen. tehát nyilván tapasztalatcsere, illetve ötletcsere is egy ilyen találkozó, és... Eleve az a legfontosabb, hogy toleránsak legyünk a másikkal szemben. Nyilván vannak extrém esetek, amikor már mindenkinek a hajakketti el valakitől, de uh -huh. próbálunk mindenkit meghallgatni. Hogyha nagyon elmegy extrém irányba, akkor nyilván az adott tréner közbevág, de uh -huh. ilyen nem szokott lenni. Épp uh -huh. ez, valahogy a, általában az ilyen találkozók önmagukat alakítják. Uh -huh. Ugyanúgy, mint táborban, nem kell senkit noszogatni, hogy dolgozzon, inkább az, hogy hagyjátok abba, már csak túl vagyunk a megadott időn. Ugyanígy itt sem szokott probléma lenni abból, hogy összeütköznek a világnézetek, inkább megbeszéljük, hogy én nálatok is így van, nálunk is így van. Akkor miért vitatkozunk folyton? most színűsot hallják, Bányai Géz vagyok, és az Utilapú állózott beszélgetek. albeszélgetek, Várszegy Eszterrel, Oliadrendelés, Dancsecs Rékával, és a nem hallhatták, de most megkérem, hogy mondja el, mert közben én megkérdeztem, hogy, hogy hogy elmondom akkor ezt a izét is, ezt a messenger, csak hogy én legalábbis sinem tudjak maradni, ugye, hogy én egy, egy, egy csomó ilyen dél-amerikaival vagyok kapcsolatban, és ott a dél-amerikai törzseknek van egy ilyen, be, a, tehát ilyen régi inka, meg ilyen leszármazottak, az erdőkbe élnek, és, és ott van egy, van egy nagyon dicsőséges ilyen, hogy mondjam, küldöttnek lenni, egy ilyen hírvívő, egy ilyen béke küldött, vagy béke hírvívő, mint ez a Piszma És hát ennek régi múltja van, és akkor kiderült, hogy a ti nemzetközi szervezetetek az is elég régi múlta rendelkezik, hogy száz éves, és ezt kezdte elmondani, és most kérem, hogy akkor létszeres. Igen, pont most kezdtünk Aha. el arról beszélni, így a szervezetem belül is, hogy közeledik a századik évfordulunk, ugyanis a, az SCI az 1920-ban az első világháború után alakult. Egy Pierre Sressol nevű ember. Ez francia volt? E, svájci. Svájci. De akkor nem, uh, esziáj, nem esziájnak kéne nevezni, nem? Van rá francia verzió, hisz, <gül> viszont én <így> nem beszélek. <gül> uh, szóval ő a, ezután a verdi nagyon véresít után uh -huh. uh, próbált össze szervezni egy csapat franciát, németet, angolt, meg, még sváciak voltak talán, meg még pár országból, hogy a, a romokat takarítsák el, és próbálják új, tehát próbálnak segíteni az újjáépítésben. És ez ugye egy nagyon új dolog volt, és ez volt az első tábor, ami így fokozatosan, tehát folytatódott. Később már nem csak ez a nagyon újjáépítésről szólt, hanem Svájcban pont a lavina katasztrófák után segítettek. Már a 30-as években, ha jól tudom, volt Indiában tábor. És egyébként Magyarországon is volt tábor még a 80-as években, de erről nem nagyon tudunk sok mindent, sajnálom. De akkor biztos nem volt legális. De, de ez Minden? valahogy legális volt, de, de nálunk nagyon nagy ez a tudásvesztési történelem szempontjából, tehát nem igazán tudjuk hát igen, mi sem mert, a saját történetünket. Nagyon önkéntesek vagytok, és, és tulajdonképpen néhány te váltjátok egymást. Hát most egyébként pont egy olyan nagyon erős a, mondjuk a bord, egy nagyon, most már viszonylag régóta ugyanazok az emberek Aha. vannak, de... A viszonylag de... régóta hány évet jelent? Négy talán? Három? <gül> Oké, <Okay, gül> de nem 40. <gül> nem negyven, igen. De egyébként az SZTI-ban magában én, uh -huh. én is ismerek olyat, aki már mondta, hogy ő már hat van, nem tudom hányban is önkénteskedett. eskedett. Uh -huh. értem, értem. Nálunk ez egy olyan felfogható időszak. <gül> ja, ez ők távol igen. De hát azért 93 óta működtek, ez, ez, ez, ez egy civil szerzet életében ez már jelentős módnak számít. Igen. És az is nagy dolognak számít, hogy ezek szerint ti nem vagytok a pénz, hogy mondjam, a, nem sírtok a pénz miatt, azt vettem észre. Van egy irodánk, fönt kell tartani, mm. de mivel fizetett alkalmazottunk nincs, most éppen van 10 mm. órában, de nem jellemző, ezért Ugye, hogyha a rezét kifizetjük, akkor már jók vagyunk. Tehát iszonyú alacsonyan hmm. tudjátok tartani igen, a, a igen. költségeket. Igen. Uh -huh. Mert tulajdonképpen aki, aki, aki részt akar venni egy ilyen táborban, annak, annak valamit fizetnie kell, nem? Van tagdíjunk egyébként, Igen. tehát minden egyesület ugye így működik. Ez 15 ezer forint, viszont ebben már benne van egy külföldi lehetőség. Tehát elment táborban azért vagy Aha. tréningre, és utána a táborokért kérünk pénzt egyébként, hmm. éppen azért, hogy az itthoni táborainknak a, a táborvezetőinek az utazásai tudjuk fedezni, hmm. illetve a hasonló kiadásokat, de ezen kívül nem kérünk senkitől mm. semmilyen hozzájárulást. Ha távolba akar valaki menni, akkor a, az utazási költséget azt állnia kell, mm. de a tréningeknél, ifjúsági cseréknél a, az Erasmus+, általában az Erasmus+, plusz, vagy pedig a, az Európai Ifjúsági Alapnak a mm, támogatásával ez, mm. ez nulla. Ez nulla, igen. igen, igen de köze... ez tud olyanoknak is segíteni, akik mondjuk a harmadik világból jönnek, nem? Hogy nem szoktak olyan Mi ért. azoktól nem kérünk pénzt, akik hozzánk jönnek. Mi Aha. a magyaroktól kérünk pénzt, hogy elmenjenek külföldre. Értem, de ha valaki mondjuk tájföldön jelentkezik. Tájföldön vagy nem kifizetik méről. a tájföldi szervezetnek a, ja, értem, az új tagdíjukat és elintézik a saját jegyüket, mi már ezért nem kérünk pénzt. Ja, értem, ar arra a része, hogy nekik kell pályázniuk, hogyha nem ők akarják. Hogy, hogy ők, ők a, a saját lostára. értem, értem. Tehát ti a magyarok az utazását tudjátok így segíteni. Igen. Igen. Mondjuk Igen. például egy pályázattal, ha belefér. Igen. Igen. Ja, tehát ezt minde, minden helyi szervezet ezt, ezt maga intéz. Ez egy nagyon fontos Igen. való. Igen. Mert az elég ezért, tíz helyről össze hozni embereket, mint, mint helyben Értem, értem. Jaj, hát ez nagyon szép. Említetted a menekülteket? Igen. mint ilyen aktuális témát. Igen. Hogy ez, ez ezek a tulajdonképpen a, ha jól értettem, a, a az egyedül utazó a, a kísérő nélküli fiatalkorú menekültek, igen. Mit, uh, mit tudtatok tenni értünk? Uh, az Open Doors munkacsoportunk dolgozik, uh, dolgozik velük. Ök 2012 óta járnak ki most már heti szinten, és azt hiszem, az elején, elején talán még ritkábban, de gyakorlatilag heti szinten a Foti gyermek otthonban. és, uh, és uh, főleg. Uh, a, Mert ott fogadják be ezeket a gyerekeket? Igen, igen, ott vannak uh -huh. államilag elhelyezve, és a, hát a művészeti eszközökkel dolgoznak velük, ugyanis a, akik elindították ezt a, ezt a munkacsoportot, ők építész, illetve grafikus hallgatók voltak uh -huh. még akkor. És, és hát tulajdonképpen úgy indult az egész, hogy új, ott az ő nekik a helyi környezetüket, tehát ott a, a nappaliukat, hogy nem tudom, azt művészeti eszközökkel ugye egy kicsit felújították, festettek, Aha. oda is szerveztek aztán tábort, és, és igaziból annyira megszerették a kinti srácokat, hogy tényleg így egyre, ez is így vitte saját magát, így az évek, évek során. Közök, hát ők, hát általában fóton, ugye aki eljut Magyarországra, az 15-16-17 uh -huh. éves, főleg Afganisztánból érkező Igen. fiúk vannak, ott legtöbben. Uh -huh. Főleg fiúk, mert, mert lányok általában egyedül. Tehát ezek ugye, akik szülők nélkül érkeznek, igen, igen. és még kiskorúak. Igen, de a fiúk, akik már eléggé, hogy mondjam, Bátrak, meg elmerik őket engedni, vagy elmennek. Milyen hát, vagy, vagy, vagy eljutnak. Hát, vagy eljuk? Igen, inkább, sajnos, el, igen, igen, hát képesek egyáltalán. Igen, elmerik. igen. Hát illetve ugye, mert akik családdal érkeznek, ők, ők bicskén vannak uh -huh. uh, elszállásolva. Uh -huh. De, tehát visszatérve uh, az Open Doors-ra tulajdonképpen ilyen uh, milyen közösségépítő, uh, Tevékenységben hmm. segítenek nekik. És nem is segítenek, együtt dolgoznak. Tulajdonképpen hmm. éppen ez a lényeg, hogy ők a saját a saját terüket akár. Ez nagyon tetszik, hogy azt mondok, hogy együtt dolgoznak Igen. meg. Mégül segítség, de, de mintha valami olyasmit akarnátok adni, ami, amitől. Tehát, hogy mondjam, ugye lehetne ételt adni, meg lehet, nem tudom, pénzt adni, meg ezt adni, meg azt adni, hmm. osztottak hát meg osztottak szendvicseket, meg még nyilván adott esetben nagyon fontos. De ez, ez, talán is tudom mi, ez barátság, vagy azt, az igen, Igen, De egyébként az úti amúgy sem, és próbáljuk nem de ezt ez, ez, a nagy aki, fehér ember aha. képet adni, hogy akkor mi jövünk és segítünk, hanem nem. Oda megyünk, csináljuk együtt. Igen, igen. De igen. akkor ez azt is jelenti, hogy ők aztán azért a saját ízlésük szerint alakítják. ki. Persze, persze. És egyébként az Open dors pont az a legjobb, hogy már annyira, tehát nagyon-nagyon erős közösséget sikerült építeniük a lányoknak, és most arra már vannak olyan, olyan önkéntes, tehát most már nem azt mondom, hogy akikkel foglalkozunk, hanem önkéntesek, és az útilepónak teljesen más részeiben is megjelennek, segítenek, ugyanúgy aktív önkéntesek, mint mi. Szerintem néha még sokkal többet beleisteznek a szervezetbe. Igen. Ez egy nagyon-nagyon szimpatikus perspektíva nekem, hogy hogy azok a, azok a fiatalok, akikkel mi együtt dolgozunk, nekik utána lehetőségük van, sőt szorgalmazzuk is, hogy utána ők ugyanúgy önkéntesek lehessenek, ugyanúgy segíthessenek a hasonló helyzetű fiatalokon, és akkor ezekre próbálunk mi ö, szervezni ificseréket is, tehát hogy azok a hátrányos helyzetű fiatalok mehessenek külföldre ugyanúgy, mint azok a ö, nem hátrányos helyzetű, de fiatalok, önkéntesek, akikkel dolgozunk, és ugyanúgy megtapasztalhassák ezt az élményt, majd utána visszatérve az Egyesületbe, ugyanúgy együtt dolgozunk mm -hmm. velük. Közben rémülten is szerettem, mm -hmm. hogy az időnk az vészesen lejár, mm -hmm. úgyhogy mielőtt elmennénk, és elvinném önkkal azt, hogy hogyan lehet titeket elérni, két okból is fontos, mert én úgy érzem, hogy egy először is ki ne szeretne elmenni egy ilyen táborba, valahova, <gül> valamilyen országba. A másik pedig, hogy arra gondolok, hogy van nagyon sok közösség, vagy szervezet, vagy mit a beszélgetés nem említettétek, hogy akár egy is. Tehát ez különböző fajta szervezeteket érdekel, hát az, hogy, hogy te jó ég, hát nekünk is van egy dolog, mi, nem, mi is fogadhatnánk Hmm. vagy valamiben együtt tudnánk működni. Hmm. Hmm. Igen. Nem, Igen. Egy, munk egy munkacsoportban, vagy nem tudom, hát csak találgatom, de, de hogy hogy lehet ezt Igen. megcsinálni? Hát a, a www.utilapu.hu uh, honlapunkon fenn van minden elérhetés, elérhetőségünk, uh, tehát hogyha bár, ha valakinek általános kérdése van, akkor a főposta címre tud írni, vagy ha valamelyik konkrét munkacsoport érdekli, akkor ott fel, tehát a honlapon megtalálható minden <köhö> e-mail címünk, illetve ez most pont aktuális, úgyhogy szeretném mm. elmondani, hogy most vasárnap, április 10-én a Simplában a Kazinci Connect Café keretén velül ott lesz az uti lapú is, és akit érdekelnek a tábor táborok, ott fogunk tájékoztatást mm. nyújtani, tehát ott személyesen is lehet beszélni. Ez azt hiszem, hogy déltől kettőig. Igen, déltől mm. kettőig lesz mm. most sárnap a uh -huh. igen és akkor ott, ö, ott tudunk mesélni egy kicsit részletesebben, illetve hát e-mailben bármikor. És a megad. Facebookon és a is. Van. Facebookon a, is. Facebookon, a Facebookon, a Facebookon lehet követni leg. az aktuális programjainkat, uh -huh. és uh -huh. leginkább ott érdemes is. Illetve, hogyha valaki általánosságban is az önkéntességhez vőzőtélapúhoz kapott kedvet, azoknak pedig Leginkább azt ajánlám, hogy jöjjenek el egy-egy eseményünkre, beszélgessenek az utilpusokkal, és egy héten belül útilapusok lesznek. <gül> Igen. Igen, nagyon. Pláne most egyébként nagyon sok aktuális eseményünk van, úgyhogy érdemes követni. Igen. Igen. Köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy majd megint fogunk találkozni. Egyszer Várszegi Eszter, Holi Adrinen és Dancsec Réka volt a vendégem az útilapú hálózattól, és egy hét múlva a Péterfi Ferenc lesz a műsorban. Bányai Géz a búcsúzik. <tot>